дамата и лъва. Живял някога търговец, който имал три дъщери. Той много ги обичал, особено най-малката Амелия, която била негова любимка. Един ден се наложило да тръгне на дълго пътуване по работа и попитал всяка една от тях какво иска да й донесе. Аз искам бижута с лъскави перли. Аз искам бижута с бляскави диаманти. Скъпи татко, аз искам един сладко поен славей. Добре, деца мой, ако успея да ги намеря, ще ви ги донеса. Збогувал се с дъщерите си и тръгнал. Търговецът купил перлите за най-голямата дъщеря, също и диамантите за втората. Търсил къде ли не пеещия славей, но всичко било напразно. Това го измъчвало, защото Амелия била негова любимка и не искал да я разочарова. Пътуването му го отвело в една гора. Вървял все по-навътре и по-навътре и стигнал до един разкошен замък, пред който се издигало високо дърво. На дървото пел е Славей. А, намерихте точно на време. Качи се на дървото и вземи Славя за дъщеря ми. Слугата тък му доближил дървото, когато там изскочил един лъв, който започнал да реве толкова силно, че листата на дървото са разтреперили. Как се усмеляваш да крадеш моя слава и? Ей? ей, сега ще те изям, крадеца. Моите извинения, ти лъве. Не знаех, че тази птица е твоя. Моля те, пощади ме. Ще ти се отплатя подобаващо за тази грешка. Нищо няма да те спаси. Освен ако не ми обещаеш да ми донесеш първото нещо, което те срещнеш, том се върнеш от дома ако се съгласиш с това, ще те пощадя и ще ти дам и птицата. Но, но, ако това е Амелия... Не се тревожете, Сар. Не е задължително първото нещо, което ви посрещне да е Амелия. Може да бъде някоя котка или някоя куче. Това убедило търговеца. Взел славея, дал обещание на лъва и тръгнал към къщи. Когато се прибрало дома, най-малката му дъщеря Амелия хукнала към него и радостно го прегърнала. Когато видяла, че и носи и слава, я подскочила от радост. Но вместо да се зарадва, търговецът започнал да плаче. <съква> Скъпа моя Амелия, отплатата за това е обещанието ми към принц Лъв да му дам първия човек, когото срещна. «Страхувам се, че ще те разкъса на парчета, щом отидеш при него». Търговецът обяснил случилото се. «О, татко! Обещанието си е обещание и трябва да се изпълни. Трябва да отида при принца Лъв». «Моля те, не дай! Той ще те убие!» «Ако това е съдбата ми, няма как да я променим. Нали така си ни учил, татко?» Търговецът останал слисан. «Не се тревожи, татко! Нещо ми подсказва, че всичко ще е наред!» а сърцето никога не греши. На това също си ни учил ти. На другия ден Амелия поела към гората, а баща й и сестрите й плачели, докато се сбогували с нея. Надявам се, принц Лъв, да ни стори нещо лошо и отново да видим вашата по-малка сестра. Лъвът всъщност бил омагиосен принц. През деня той и неговите приближени приемали формата на лъвове, а през нощта възвръщали човешкия си вид. Когато Амелия влязла в гората, я приели любезно и я закарали в двореца с златна каляска, теглена от лъвове. Щом пристъпила вътре в двореца я посрещнали множество лъвове, които й поднесли много подаръци. Добре дошла кралице моя! Виждам, че баща ти удържа на думата си. А аз се радвам, че ти си първата, която е срещнал, понеже си много красива. За мен ще бъде чест да станеш моя жена. Много съм поласкана, но не споделям твоето щастие, защото се страхувам от това, че си лъв. И тогава през прозореца се прокраднал един лунен лъч. Принцът лъв се преобразил и пред нея застанал великолепен принц. Всъщност аз съм принц. Върху нас магия, която през деня ни превръща в лъвове. Амелия засияла цялата, защото се влюбила в принца лъв. Тя се съгласила да се омъжи за него. Сватбата се състояла веднага и била повече от величествена. Заживели дълго и щастливо и правили като лъвовете, заспивали през деня и будували през нощта. Един ден принцът дошъл при нея и й казал «Утре в бащиния ти дом има тържества». Ще празнуват сватбата на най-голямата ти сестра. Ако искаш лъвовете, могат да те придружат. Би било чудесно. Нямам търпение да видя баща си. Тогава веднага ще извикам лъвовете. Те ще те заведат като кралска особа. Но, принце мой, аз няма да отида сама. Ти също ще дойдеш. Кралице моя, прекалено опасно е. Ако дори съвсем мала лъч светлина ме докосне, ще се превърна в гълъб. И седем години трябва само да летя. Не се тревожи. Аз ще се погрижа това да не се случи и ще те пази от всеки смъка. Принцът и принцесата потеглили към сватбата. Търговецът и дъщерите му били щастливи, когато видели Амелия. Зарадвали се, когато разбрали и за принца Лъв. Посрещнали го редушно. Принцесата направила зала, изградена от толкова дебели стени, че слънчев лъч не можел да пробие през тях. Лъвът се оттеглял в нея, а осветлението вътре било само от свещи и факли. Тъй като дървото било прясно, се разцепило и се образувала малка цепнатина. Когато сватбата приключила и хората се върнали от нея, един малък лъч светлина с размерите на косам паднал върху принца. И в същия миг! Принцът се превърнал в гълъб, щом Амелия се прибрала какво да види – един бял гълъб. През следващите седем години трябва само да летя. На всяка седма стъпка ще пускам по едно бяло перце. Само ако ме следваш, можеш да ме освободиш. Принцеса Амелия следвала белия гълъб, който пускал по едно перце на всяка стъпка, за да й показва пътя. Седемте години почти изтекли, а Амелия не спирала да следва белите перца по целия път, без да спира. О, толкова се радвам, че седемте години почти изминаха. Скоро ще се избавим от всички беди. Скоро принцеса Амелия и принца ще ли да бъдат свободни. Един ден белите перца престанали да падат и Амелия се разтревожила. Никой човек не може да ми помогне. Принцесата се покатерила на едно дърво и извикала към слънцето. О, слънчо, ти огряваш навсякъде. От долини до планински върхове и с цялата земя, чак до моята. Знаеш ли къде да намеря моят бял гълъб? Не, дете мое, не съм виждал белия гълъб. Но вземи това малко ковчеже и го използвай, когато те сполети беда. Много ти благодаря. Принцеса Амелия продължила да търси своя принц, докато паднала нощта. Щом изгряла луната, тя се обърнала към нея. О, прекрасна луна! Ти огряваш цялата нощ над поля и гори. Видя ли някъде моя бял гълъб? Не, не съм, но вземи това яйце, щупи го и отвори, когато имаш нужда. Принцеса Амелия благодарила на луната и продължила да търси принца. Попитала нощния вятър. Ти духаш между всички дървета и листа. Видя ли някъде моя бял гълъб? Видях белия гълъб. Отлетя към каспийско море и върна формата си на лъв. Бие се с един могъщ дракон, който е омагиоса на принцеса на име Астерия. Това е вълшебна прачица. Иди при Каспийско море, насочи я към дракона и кажи «Абра-кадабра». След това лъвът ще може да победи дракона и двамата ще върнат човешкия си вид. После ще срещнеш величествен крилат Грифон, който обитава Каспийско море. Качете се с твой любим принц върху гърба му и той ще ви преведе над морето. Щом стигнете средата на океана, хвърли вълшебната пръчица и оттам ще се покажат високи дървета, които ще посочат на Грифона на къде да се носи над морето. Амелия благодарила на вятъра и потеглила. Когато стигнала Каспийско море, видяла как принца Лъв се бие с дракона. Веднага извадила вълшебната пръчица и я насочила към дракона. Абрака добра! Магията на пръчицата докоснала дракона и той паднал на земята. Принцът Лъв сложил лапата си върху главата на дракона и в миг върнал човешкия си вид. Драконът също приел човешки облик и се превърнал в принцеса Астерия. Щом се освободили от магията, принцесата погледнала принца лъв и се влюбила в него. Веднага му направила заклинание, взела го в обятията си и мигом изчезнали. Принцеса Амелия започнала да плаче за своя възлюбен принц, но точно тогава се появил тънък ветрец, който е упоръжил. Ще отида там, където духат ветровете. Ще стигна там, където слънцето изгрява и залязва над хоризонта. Ще търся надлъж и на шир, докато не открия своя принц. Качила се на гърба на грифона и последвала посоката на вятъра. Летяла ли, летяла, докато не стигнала един замък, където вятърът спрял да духа. По това Амелия разбрала, че принцът е вече тук. Благодарила на грифона и после влязла в замъка. Разговаряла с хората в двора и те й казали, че има голям празник, който е в чест на сватбата на принца и принцесата. Господи, помогни ми! И тогава Амелия отворила ковчежето, дадено и от слънцето. От него излязла красива рокля, блестяща като самото него. Отворила и яйцето, което й дала луната, и оттам се появила златна кокошка. Влязла в двореца, облечена с роклята и държала в ръце кокошката. Всички гледали смаяни, включително и бъдещата булка. Принцеса Астерия била толкова възхитена от роклята на Амелия и златната кокошка, че веднага се спуснала към нея. Тази рокля е великолепна. Искам да ми я продадеш заедно с кокошката. Ще може да ги получиш, но в замяна трябва да говоря с младоженеца в стаята му тази вечер. Принцеса Астерия се замислила. Но тя толкова силно искала роклята и кокошката, че накрая се съгласила. По-късно вечерта заповядала на дворцовия слуга да сложи на принца приспивателно. Но принцът стоял наблизо, чул шепненето и попитал слугата за какво става дума. Той признал пред принца, че му наредили да сипе приспивателно в чашата му, понеже бедното момиче трябвало да дойда при него в стаята. Сипи на питката и я е служи при леглото ми. В тази нощ луната светъла ярко, а принцеса Амелия била отведена в покоите за да говори с принца. Принцът лъв обаче се преструвал на заспал. През последните седем години те следвах, докато летеше по света. Ходих да те търся при слънцето, луната, вятъра, къде ли не? Помогнах ти да победиш дракона, още ли не ме помниш? Той веднага познал гласа на своята любима жена. За пръв път съм свободен, защото до сега живеех като насън. Принцеса Астерия е ме така, че да те забрави любов моя. Но твоята обича толкова свята, че развали магията. О, принце мой, стигнах до края на света, за да те намеря. Колко се радвам, че най-накрая се върна. Трябва да побързаме и да се махнем от тук, преди омагиосаната принцеса да ни намери. Принцът и принцесата тихо се измъкнали от двореца, защото се страхували, че принцеса Астерия може да ги хване. Качили се на грифона, който ги пренесъл над Каспийско море и ги върнал обратно в двореца им в гората. Щом се прибрали от дома, всички лъвове върнали човешкия си вид и ликували. Принцът Лъв не знаел как да се отблагодари на принцеса Амелия. Обичал я толкова силно заради нейната решителност и воля. И двамата заживели дълго и щастливо.